peça, ele será concedido. Livro dos Abraxas. Capítulo 8. Você é um transmissor e receptor vibracional? Agora você está pronto a entender a parte mais essencial do controle, da criatividade, do prazer de sua experiência na vida física. Mais que o ser material que você conhece como você, você é um ser vibracional. Quando alguém olha para você, ele vê com os olhos dele e escuta você com os ouvidos dele, mas você está apresentando-se para ele e para o universo numa forma muito mais enfática do que pode ser visto ou ouvido, você é um transmissor vibracional e um sinal em amplitude em cada momento de sua existência. Quando você está focado nesse corpo físico e enquanto está consciente, você constantemente projeta um sinal bem específico, facilmente identificável, que é instantaneamente recebido, entendido e respondido. Imediatamente, suas circunstâncias presentes e futuras começam a mudar em resposta ao sinal que você está emitindo agora. E, assim, todo o universo, exatamente agora, é afetado pelo que você está emitindo. Você é uma personalidade eterna, focando no agora. Seu mundo, presente e futuro, é direta e especificamente afetado pelo sinal que você está transmitindo agora. A personalidade que é você é realmente uma personalidade eterna, mas quem você é exatamente agora e o que você está pensando exatamente agora está provocando um foco de energia que é muito poderoso. Essa energia que você está focando é a mesma que cria mundos. E está, nesse exato momento, criando seu mundo. Você tem um sistema de orientação embutido, fácil de entender, com indicadores que o ajudam a entender a força ou o poder de seu sinal, assim como a direção de seu foco. E, mais importante, é esse mesmo sistema de orientação que o ajuda a entender o alinhamento do pensamento escolhido com o próprio fluxo de energia. Seus sentimentos são os representantes de seu sistema de orientação. Em outras palavras, a maneira como você se sente é seu verdadeiro indicador do seu alinhamento com a fonte e do seu alinhamento com suas próprias intenções, as do antes de seu nascimento e as de agora. Uma vez, suas crenças poderosas foram pensamentos gentis. Cada pensamento que foi um dia pensado ainda existe e todas as vezes em que você foca em um pensamento, você ativa a vibração daquele pensamento em você. Assim, quando você está dando sua atenção a qualquer coisa, esse é um pensamento ativado, mas quando você muda sua atenção do pensamento, ele se torna adormecido ou não mais ativo. A única maneira de desativar um pensamento é ativando o outro. Em outras palavras, a única maneira de deliberadamente tirar sua atenção de um pensamento é dar sua atenção a outro. Quando você dá sua atenção a qualquer coisa, a vibração, inicialmente, não é muito forte, mas se você continua pensando ou falando sobre aquilo, a vibração se torna mais forte. Assim, com atenção suficiente a qualquer tema, esse tema pode se tornar um pensamento dominante. Quando você dá mais e mais atenção para qualquer pensamento e quando você foca-se nele e pratica a vibração dele, o pensamento se torna uma grande parte de sua vibração, você pode chamar a prática desse pensamento, uma crença. Quanto mais você pensa pensamentos, mais fortes eles se tornam. Por causa da lei da atração estar atrás da expansão dos seus pensamentos, não é possível dar sua atenção a algo sem atingir o alinhamento com esse algo em algum nível. E assim, quanto mais você pondera sobre o pensamento, e quanto mais frequentemente você retorna a ele, mais forte seu alinhamento vibracional se torna. Quando você se alinha potentemente com qualquer pensamento, você começa a sentir as emoções que indicam seu aumento ou diminuição do alinhamento com sua própria fonte. Em outras palavras, quando você dá muita atenção para qualquer assunto, sua leitura emocional de harmonia e desarmonia com quem você realmente se torna bem mais forte. Se o assunto de sua atenção está em alinhamento com o que a fonte de seu ser conhece, você sente a harmonia de seus pensamentos na forma de bons sentimentos. Mas, se o assunto de sua atenção não está alinhado com o que sua fonte sabe que é, você sente a desarmonia de seus pensamentos na forma de maus sentimentos. Sua atenção para aquilo, convida aquilo a vir. Cada pensamento para o qual você dá sua atenção se expande e se torna uma grande parte de sua mistura vibracional. Seja um pensamento de algo que você queira ou de algo que você não queira, sua atenção a ele, convida a entrar em sua experiência. Desde que esse é um universo baseado na atração, não existe tal coisa como exclusão. Tudo é sobre inclusão. Assim, quando você vê algo que gostaria de experimentar e foca sua atenção dizendo sim aquilo, você inclui em sua experiência. Mas quando você vê algo que não gostaria de experimentar e foca sobre aquilo, você também inclui aquilo em sua experiência. Você não convida aquilo com seu sim e exclui com seu não, pois não há exclusão nesse universo baseado na atração. Seu foco é o convite. Sua atenção àquilo é o convite. Assim, aqueles que são bastante observadores prosperam em tempos bons, mas sofrem em tempos ruins porque o que estão observando, já estão vibrando, e quando estão observando, estão incluindo em sua expressão vibracional, e quando incluem, o universo aceita como ponto de atração deles e dá a eles mais da essência daquilo que estão observando. Portanto, para um observador, quanto mais ele observa o que é bom, melhor ele consegue, ou se obtém o pior, pior recebe. Porém, alguém que é um visionário, prospera o tempo todo. Com sua prática de atenção a qualquer tema, a lei da atração libera circunstâncias. Condições, experiências, outras pessoas e toda a sorte de coisas que se harmoniza com sua vibração habitual dominante. E quando as coisas começam a se manifestar ao seu redor, coisas que se equiparam com os pensamentos que você tem mantido, você desenvolve hábitos vibracionais cada vez mais propensos e mais fortes. E assim, seus pensamentos que eram pequenos e insignificantes evoluem para uma poderosa convicção, e suas crenças poderosas serão praticadas em sua experiência.